Ben quatre deixamos a música que temos eh, coitando para que recibir o noso correspondente con delicia o noso correspondente fotografeiro reporteiro gráfico e, do, sí. documentalista, do, documentalista e viaxero que sempre nos a, a, recomenda nos da, sempre nos dice alguma cousa recomenda interesantes lugares para visitar moi boa tarde xoan Boa tarde, boa tarde. Esteve o Charrando por aí. Sí. Eh, pues, oxe, hoje hoje sim, sí, hoje já está ben, bastante ben recuperado, moi ben. Eh, o programa sempre en ten que estar aí na o máis <risas> de tudo. Claro que si, moitísimas gratitudes, non? O balón a pico o técnico. Que se fala máis que cando se entra. Bueno, eh O sea, pues, sabemos, hoy se inaugura Navidad en un mundo mundial, dice no, el telediario en todas las <ríe> noticias de la noticia, parece ser que hasta hay un problema que están los servicios de inteligencia de un mundo mundial preocupadísimo, porque, a según manifestó el alcalde y dijo, los satélites se los desviaron, <ríe> escuchéronse <ríe> para captar el momento, hay eh, una pascola ahí arriba, de mero que hai ayer es que non empecen a tropezar os coitos é que te echamos unha chubia se esa noticia <risa> sí, sí. así o escolpe eh? non o invento eh? claro, claro es, no eso é es traballo de marketing sabes? Cuidado, xa, xa estamos chegando a nivel interescolar sí, sí, pero sí, sí. ben dito sea eu xa inaugurei tamén o algoritmo que teño aí porque é o eh, personalmente quero hmm. pues, competir tamén coa alcalde de <risas> mi é xuxa ja en primeira división que, a, hasta pago partícipe a Radio Cornella de que xa inauguramos o noso alumbrado de, de programa Xerpe Galera Alum, alumbrado personal na túa casa ver, lóxicamente non? Claro, no, no aquí hay ah. una, una pequeña horta que tengo pero, Ahí está, ahí está, ahí eh, está. Eh, Pero bueno, hay todo Que voy mañana poner un cartelín Ahí a poner Radio Cornella eh, Y janamos Muy bien, muy bien eh, eh, eh, eh, eh, Nos jugamos la primera división Y los alumnados de Navidad eh. Muy bien, muy eh, bien Depende el tiempo Veña Es eh, eh, una recomendación eh, Es algo que vos os sabéis A ver eh, E ademais que eh, o que non foi vai asombrar. Mm. Eu fixera que o que ande polo entorno de Santada mm. e se un día e vai a, a parroquia de Asma. Parroquia? De Asma. Ah, desma, ah, sí, sí, sí, sí, sí, xa sei o que, que te refires, me parece a min que é unha igrexa un unha especie de concatedral ou unha, unha capela, verdad? Exactamente. E mm. alguén que foi é un santuario inacabado. Nunca se chegou a terminar ese santuario. Claro. Este home, esta obra dun home, dun sacerdote, dun crego chantaba en Miloei. Que o home pois, deixou a piel para facer aí un santuario dedicado a FAP este é un home que dedicou pois, desde, desde, desde, empezou no ano 44 bueno, este home era gran conhecedor este home estuvo vinculado al Ministerio de Asuntos Exteriores como asesor estuvo en nalgúns países de, de, de Europa a última etapa en Portugal eh, sobre o 44 e Portugal estaba co, co acontecimiento de Fátima, e impresionou coido ca todo mundo. E este home pretende traer o culto de Fátima a España e, eh? máis, traelo a súa terra natal, a Chaitaba. ¿no? Uh -huh. E ali, eh, bueno, eh, empeza a fazer no que era un antigo casto, o castro de Centulle de este durante as obras de, de este santuario moi particular, un lepidahenta ora que todos temos mellor que busque santuario de Fátima enchantada sí. e verá que é cunha arquitectura moi particular. Eh estome fai un templo no caí diversos eh estilos arquitectónicos, sí. pero e tamén hai moito eh, símbolo céntrico, no? Mm. O homo o, o un quería perder as raítes. O tipo da arquitectura que que fai nesse templo recorda moi moi a estas clásicas fortalezas de Escocia, mm. Gales, e tanto se a un caixento no xué das moitas pola parte de atrás mesmo No bloque ide mm. as estruturas caseiras de unha de estrutura defensiva, ¿no? é, chama moito a atención. Hm mm hm. Aí santuarios que emprega recursos, bueno, ten contactos, ten influencias, ten influencias eh, dentro do, do governo de España de, de aquel momento e consigue unha unha ampliación tamén el vende vai as propiedades da familia de alguama día y eh sigue sobra, es prácticamente, prácticamente eh, acabada os se acabaron os recursos y uh -huh. no han 56 ese traballo de casi 20 anos de, quedou paralizado y uh -huh. así hasta o día de hoxe pero que o que vale ali que non vai ver unhas ruinas, vai mm. ver algo que lle vai impresionar. Claro. De punto, hai varias, eh, eh, varios capítulos de alguna serie que se rodaron ali, de, de alguna película, mm, o sea, non, non é un, un gusto moi particular, non, senón a xente porro. No o mundo da arte le chamou atención o lugar. Eh, con lo que vos alguno coñecedes e xinón, pues, eh, metí un vídeo, a, a, ayer o antes ayer para un poquinho cubrir non é un mureco, cubrir eh, eh, esta noticia de que se pase por aí e deixa o espectacular do ciclo, no? Chama, chama moitísimo un ápside da arquitetura do románico e eh, ni máis que decir, é unha pena chove de dentro a, o, a cúpula era a bóbeda unha bóbeda en madeira no medio cañón mm. E, mm. El ali, o único que hai agora é chamou atención que alguén debió de limpiar aquello, na última vez que o fú donde me encanta hai algún abelín ali, é debió de limpiar unha serie que estuveron que saleu agora nunha... É, iso, un, un, unha secuencia chegaba se mali, e por eso esa limpieza de escoba, é, é dentro único que temos, agora, é... é a tumba é, deste ó. Este ó, está enterrada aí na... na ilha. Está o, o calón de, de chantada, dixetxe, verdad? Sí, sí, sí a moi tentivo, salindo de chantada hacia la liga, y no esta que está posicionado en Google eh, y, y que que ainda chegará mais porque es eh, interesante leer de de esto, o sea, que un papel programa de historia por pues, de de, de esto o y, y, y bueno, que se llaman Morreu no ano 2012 eso de eh, la pouca, de poco que encontré y parece ser que o donó o que era fundación del circo la de la de los muchachos dorense porque uh -huh. un día se querían estar ahí porque no solo fue de cuestiones eh, o don Clemo, a su devoción eh, que traer un acompitimiento como lo fácil uh -huh. en Galicia en lado hay un enorme edificio ahora en ruinas vandalizado Un coma das preocupacións que tiña cuestións es era eh problema, a, o problema de xentes cunha capacidade mm. que xa vía onde me que falando do ano de xa 40, nos 50, xa aí. Claro, e, claro. Si si, si, si, dúa tiña, esa preocupación que abre este eh contra o lado y es que hay una utiliza de planta moderna sí. hay en que se conserva pero bueno, en un estado temoso eh, nadie votó a mando eso y creo que se ahora para hacer sogar o pimbala estas batallas entre títulos que disparan unas pistolas que mandan unos proyectiles con tinta sí, con tinta, sí, sí, sí. Entonces, bueno es eh, eh, eh, con... interesante Hai que, que impresionar eh? que hai que puntualizar que esa igrexa ou ese capela ou ese, ese edificio non ten nada que ver que a igrexa de San Salvador de Asma que, que tamén que, que é impresionante que tamén é impresionante que esa é a capela ou a igrexa ou o contaderal que, que quería imitar ou polo menos quería trasladar a a, a, a digamos a freguesía a verxia de Fátima non? Eh, sí, sí, era, era el que traía o culto de Fátima despeito mm. a un sitio que é o primer culto de Fátima que hai en España o portugués e o primer culto, o santuario adicado, porque aí se hizo piteonisa o mm -hmm. seu tempo, a iglesia prácticamente estaba acabada o maior dar eh, ese toque de final pero por dentro estaba acabada e xa fai profesión, si se fai eh, eh, culto a, a esta a Fátima, non? Uh -huh. O que sí me impresiona, e é, un, é unha cousa que me chama tamén, e nisto se ve moitas obras destas, moitas veces un homen, non? Que dentro das súas creencias, cun poden creer, cunhos non poden creer, pero hai que respetar o empenho claro, que son, Eh, poner pues, o su patrimonio él manifestaba eh, que alguien le preguntó un día, ¿y usted por qué pone su patrimonio? Y él decía, si Dios no da, a Dios llevo Ajá, claro sí. que, eh, eh, Una forma especial de de reconhecer claro, lo que él quería, y, claro, claro. Y, y lo que él creía, claro que todo eso, pues se cree realmente eh, eh, impresionante ¿no? Muy bien eh, eh, algo que te va a dar ferrores agulinas, sei que. Si non, o que non reflexionando un pouco na historia e que isto tan grandioso tan grande o fai un homen e este homen eh, termina os seus dias e isto quedou totalmente abandonado mm. faltou, non sei, non é en unha é, non é, non é, non é, non é, non é, é a historia, despois é Si buscaba ese internet, le, bueno, le daba un ambiente, incluso, mm. en algún que se dice que estaba vinculado con la CIA, mm. a los una, una estación de radio en España, él pertenecía a ese tipo, mm. para contrarrestar el comunismo en un mundo en Europa. Caray, sí, ¿Eh? ¿cómo decís que se <risa> llamaba Emilio? Emilio Oire Oire Oire ah. eh, si, Se busca santuario inacabado vai falar de todo porque o personaxe sí, sí. o actor, por dicir de unha maneira, o artífice de, de ese e hai moito, pero bastante Emilio que? Emilio eh, Eire, Eire. sí, sí eh, que, que eh, agora mesmo acabo de meterme na internet e eh, precisamente eh, dice que sacerdote galego amigo dos Borbóns ao eh, servicio da CIA dice. Eh, Eva eh? non no escoito esa parte, amigo dos Borbóns o servicio da CIA de Franco e da Virxe de Fátima exactamente, bien entón <risas> é chama a atención o marxen de todo eso que algúns, verdad mm. eh, pode pensar o o empeño deste homem e a mí me parece a labor que isaí, e sobre todo a parte social no? mm. que ainda hoxe non están cobertas e vees que había xente que ao marxen de ideologías e de crenças pois pues, tiña unha, unha inquietude tamén de de, isa, de De, de deixar algo para a sociedade Algo Neste caso era Personas con discapacidade E ademais eran personas con discapacidade Intelectual Con o sea, casos graves non? Entón Man. se é iso na historia O santuario Ile, bela, bela, tampada Precioso, se vai lá ou a, a alguén, eh, No inverno No ator É xa impresionante Vai xar aí o río mirar os dinheiros cantada, a foi na baga de porque hoy estamos na de vir Sí, eh, sí, entonces eh, aí eh, eh, xantar, Ah, es, claro, el, eso eso eso é es obligatorio aí na zona de servir a sacra, a, a ver, eh, disfrutar con co xantar de, de, do interior, ¿no? Claro. Así, xocalada, xocalada antes de xantar peña. Y eh, se suelo comer sempre no mismo, sempre cada vez to a xantar, ¿no? Uh -huh. Pero Esta vez, eu dí a vida que, que o xoan que, que, que, que paga a mi, comei un plato, un plato, non unha cunca, hmm. de caldo de berzas, comei oh. era categoría. E dispois disimuladamente, porque claro, hmm. a mí, o caldo estaba quente, a mi gusta no friado, hmm. e non llevei agua. E non ah. ten uns <risas> cachinhos de tampa dar aquero maior densidade, eh, E, e despois non pedim outra cunca Porque me dá a vergón <risa> E, e tomei outro plato Para a miña idea Se estuver así Dentro da intimidade Non hobera xente arredor E vouber tomar dúas cuncas De caldo de merces Deia bola de pan E eu creo que esa Saldría dali perfectamente Porque xa vai fresco eh? uh -huh. Aún que a temperatura está agradable Ya, ya se nota fresco, la ¿eh? Ya estamos hablando que estamos en interior de Galicia, Eli. ¿eh? Y... Claro. Peta, peta. Vale, moi ben, moi ben Bueno, pois, pues, eh, recomendación anotada eh, Ademais, pois pues, Non somente pola visita, sino tamén polo xantar Que quer dicirse que É obrigado a tomar o caldiño naquela zona Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Algún día dicen Vou tomar unhas picadinhas Vou tomar un lombrigante Unhas lecuas, e iso se pode tomar Hasta en Xegonia pides eh, A meixas de carril Se pone a meixas de carril, pero o que non podes escribir en moitos sitios é un caldo de berzas mm. o estilo que fan nesa foto é, é difícil, é difícil eh? mm -hmm. porque as berzas de ahí ten un sabor especial eh, ou de grego que tamén está moi ben si, si Perfecto Bueno, pois pues, eh, recomendación anotada eh, eh, que, que todos os eh, escoitantes Se acheguen aí, se queren Algún deles eh, seguro que Recomendado por, por o nosso xoan Para que eu si se chegara ah. sí si, sí, seguro que sí. bueno, eh, mm, nada, pues nada, si Bueno Nada, pois nada Para semana, se gustades? Volvemos Tiene cuidado, a ver si vamos a quedar fejos porque pueden checar las luces de viejo a cualquier sitio de viejo <risa> o serán fejales y dirigen los satélites y ya vamos a pintar que, que además lo peor de es que, que están todos aquí arriba de viejo eh, estuvo a 20 kilómetros de viejo ya, ya, ya en la calle eh, claro. eh, lo que nos faltaba Unha chuva de satélites fenomenal. Vale. Por... <ríe> moi <Muy ríe> ben. Bueno, eh, a, a, a, a retranca para todos. sempre serve para poder vivirtes sí, eh. un chisquiño. Moitísimas grazas. O contano, descoitei dito ao alcalde, digo, eh, <ríe> la de conservación, de peligro e no medio, Non é un cousa que que o humano inventou, eh. Moi ben, moi ben. Bueno, moitísimas grazas, Shuang. Até min dera semana. Buena Adiós, a que vai ben. Despedimos a Joan con música, non? Claro. Ver eh, como ten que ser.